Немовля. Тендітне тіло Міс Вінтер вгадувалося в ліжку хіба що з того, як ледь помітно здіймалася й опускалася ковдра. Міс Вінтер дихала потихеньку й обережно, наче боялася що хтось застукає її з за цим заняттям. Світло лампи чітко окреслювало обриси її голови, вихоплювало стемряві, бліді вилиці і висвітлювало білу лінію брів, а очі ніби ховало в глибоких і темних колодязях. На бильці мого крісла лежала сріблясто-золотиста шаль. Я накинула її на абажур, намагаючись пом'якшити світло, щоб воно не било так немилосердно в очі міс Вінтер. Я тихо сиділа, тихо пильнувала, а коли вона заговорила, то я ледь почула її шепіт. Хочете знати правду? Зараз, постривайте. Слова, злетівши з її вуст, повисли у повітрі. Потім, наче трохи повагавшись, Знайшли нарешті потрібний напрямок і вирушили в дорогу. Я не була доброю до Амброса, хоча могла б, а за інших обставин неодмінно була б, і мені б не довелося силувати себе. Він був високий, дужий, з мої волосся, що золотилося на сонці. Я знала, що подобаюся йому, і він теж був мені небайдужий. Але я прогнала симпатію до хлопця зі свого серця, бо моє серце належало Емеліні. Ти вважаєш, що я тебе не вартий? Я вдала, що не почула, але він був настирливий. Якщо не вартий, то так і скажи. Ти читати не вмієш, відказала я. Амброс тріумфально посміхнувся, узяв олівець із підвіконня в кухні і поволі почав виводити каракулі на клаптику паперу. Це зайняло в нього чимало часу, літери вийшли кривими, але напис був досить чітким – Амброс. Закінчивши писати, він гордо подав папірець мені. Але його героїчні зусилля пропали надаремне. Я вихопала в нього папірець, зіжмакала в кульку і кинула на підлогу. Амброс більше не приходив до кухні попити чаю в обідню перерву. Тож довелося мені пити чай на самоті, сидячи в кріслі хазяйки, прислухаючись до його кроків та до звуку його лопати. Мені було нудно без нього і без цигарок. Коли ж він приносив м'ясо, то увійшовши в дім, просто передавав мені мішок, без слів, відвернувши очі з кам'яним обличчям. Він здався. Надія покинула його. Згодом, прибираючи в кухні, я випадково знайшла отой клаптик паперу, на якому він написав своє ім'я. Мені стало соромно за себе, і щоб не бачити цієї паперової кульки, я вкинула її до його єгерської торби, що висіла за дверима в кухні. Коли я здогадалася, що Емеліна вагітна? Кілька місяців потому, як хлопець перестав заходити до мене на чай. Побачила це раніше, ніж вона. Емеліна була не з тих, хто помічає зміни у своєму тілі, не кажучи вже про усвідомлення їхніх наслідків. Я стала обережно розпитувати її про Амброса, та вона ніяк не могла второпати, про що йдеться, і щиро дивувалася, чому я злюся. «Коли він прийшов до мене, то був такий сумний, ти повелася з ним нечемно», – сказала Емеліна, – і її лагідний голос був сповнений співчуття до Амброса і м'якого докору до мене. Оце й все, що я спромоглася з неї витягти. Я вирішила ошелешити її новиною. Ти що, не розумієш, що у тебе буде дитина? Легке здивування на мить з'явилося на її флегматичному обличчі і швидко зникло. Здавалося, ніщо не могло потурбувати її смиренної безтурботності. Я звільнила Амброса, заплатила наперед за тиждень і сказала, щоб він більше не приходив, говорячи з ним, я відвертала очі. Жодних пояснень не дала, та він ні про що й не питав. "Тобі краще піти звідси якомога швидше", сказала я йому. Але він не міг просто так узяти і піти. Спочатку Амброс закінчив перерваною мною висадку рядка, потім ретельно вичистив реманент як і вчив його Джон, і склав усе в сараї, залишивши після себе чистоту і порядок. Потім прийшов до кухні і постукав у двері. «А як ти збираєшся добувати м'ясо? Ти хоч знаєш, як правильно забивати курча?» Я заперечливо похитала головою. «Ходімо, покажу. Амбро скинув на курник, і я пішла слідком за ним. Треба робити все швидко, не марнуючи часу, навчав він мене. Швидко і вправно, не задумуючись. Швидко вхопивши одну з червоноперих курей, що походжали біля нас, він міцно стис її в руках, потім зімітував рух, наче скручував їй шию. Ось, бачиш, як треба. Я кивнула. Тоді давай. Амброс випустив курку, злякано заквохтавши. Вона незграбно зістрибнула на землю і враз розчинилася серед собі подібних. Просто зараз? А що ти збираєшся сьогодні їсти на вечерю? Кури дзьобали зерно. На їхніх спинах виблискувало сонце. Я простягла руку, щоб схопити одну з них, але курка перелякано відскочила і втекла. Друга так само вислизнула з моїх рук. Однак і з третьої незграбної спроби я таки спіймала одну курку. Вона переполохано заквоктала і затріпала крилами, панічно намагаючись вирватись і утекти. І мені стало дивно, як же це Амбросові вдавалося так легко з ними справлятися. Поки я відчайдушно намагалася втримати курку під однією рукою, а другою вхопити за шию, я увесь час відчувала на лобі суворий, критичний погляд хлопця. «Швидко і вправно», – нагадав він мені. З його інтонації я зрозуміла, що він має великі сумніви щодо моїх здібностей. Треба було забити курку, і я твердо вирішила її забити. Ухопивши бідолашну за шию, я стиснула її і крутнула. Але рука чомусь погано слухалася мене. З горлянки птаха вирвався здавлений крик тривоги та розпачу, і на якусь мить я розгубилася. Навіжено смикнувшись і вдаривши крилами, курка вихопалася в мене з-під руки, але я з переляку неймовірно міцно тримала її за шию. Б'ючи крилами і дряпаючись кіхтями, птах несамовито телепався в повітрі і вже ось-ось мав вирватися з моїх рук. Аж тут, швидким і сильним рухом, Амброс висмикнув у мене курку і вправно, в одну мить, скрутив їй голову. Потім простягнув мені тушку. Я зробила над собою зусилля і взяла її. Вона була тепла, важка і нерухома. Амброс затримав на мені погляд і в цей час на його волоссі заграло сонце. І був його погляд гострішим за кіхті, болючішим за удар крила, бентежнішим за мертвого птаха в моїх руках. Не зрунивши ні слова, Він відвернувся і пішов геть. Але що мені той хлопець? Я не могла віддати йому своє серце. Воно належало іншій, назавжди. Я любила Емеліну. Гадаю, вона теж мене любила. Але Аделіну вона любила дужче. Це так важко, так болісно, Любити одну з дві нят. Коли Аделіна була поруч, Серце Емеліни було зайняте. У такі моменти я ставала їй непотрібна, опинялася по той бік межі, перетворювалася на парію, на зайву істоту, на звичайного стороннього спостерігача за двійнятами і їхнім двійняцьким щастям. І тільки тоді, коли Аделіна десь подовгу блукала на самоті, з'являлося в серці Емеліни місце і для мене, Її печаль розлуки ставала для мене радістю спілкування. мало помалу вдавалося мені розрадити Емеліну. То сріблясту нитку їй бувало подарую, то якусь блискучу кульку. І вона майже забувала, що її покинули, радо приймаючи моє товариство і мою дружбу. Ми грали біля каміна в карти, співали, деревенили. Нам було весело і радісно вдвох поки не поверталася Аделіна. Змерзла, голодна і зла. Вона несамовито вривалася в будинок, і тієї ж миті наш затишний світ для двох припиняв своє існування, а я знову опинялася за межею. Це було несправедливо. Аделіна била її, тягала за волосся, а Емеліна все одно любила її. Аделіна часто кидала її саму, а вона все одно любила її. Щоб Аделіна не робила, ставлення Емеліни до неї не змінювалося. Ця любов була всеохопною. А я? Я мала таке саме мідно-червоне волосся, що й Аделіна. Я мала очі так само зелені, як і в Аделіни. За відсутності Аделіни я могла запросто обдурити кого завгодно, видавши себе за неї. Але обдурити Емеліну було неможливо. Її серце знало, хто є хто. У січні Емеліна народила немовля. Про це ніхто не дізнався. Живіт її більшав, і вона ставала дедалі лінивішою. Її не треба було довго вмовляти, щоб вона не виходила з дому. Їй і всередині було непогано. Сиділа собі то в бібліотеці, то в кухні, то у своїй кімнаті і позіхала. Її зникнення ніхто й не помітив. А з якого дива? Єдиним відвідувачем у нашому домі був містер Ломакс, який з'являвся в конкретні дні у конкретну годину. Тому мені не важко було кудись заховати Емеліну ще до того, як він приходив і стукав у двері. З іншими людьми наші контакти були нечастими і поверховими. М'ясом і овочами ми були забезпечені. Я так і не змогла навчитися забивати курей зі спокійним серцем але я все одно їх забивала. Інколи ми ходили на ферму, щоб купити сиру чи молока. А ще раз на тиждень з крамниці приїздив хлопчик на велосипеді з нашими замовленнями. Я зустрічала його на алеї, а потім несла додому кошик із харчами. Я вирішила, що буде незайвою пересторогою, якщо хлопець із крамниці час від часу бачитиметься із іншою сестрою. Якось заставши Аделіну у відносно неагресивному стані, я дала їй монетку і послала на зустріч хлопцеві, що приїздив на велосипеді. Мені уявлялося, як він потім скаже у крамниці «Сьогодні мене зустрічала та друга, та, що не сповна розуму». І мені було цікаво, що скаже лікар Моцлі, коли до нього дійдуть ці слова. Але невдовзі використовувати Аделіну в її власній ролі стало неможливо. Вагітність Емеліни вплинула на її сестру вкрай несподівано. Уперше в житті в тієї прорізався апетит. З худого кислявого опудала вона перетворилася на гладеньку дівчинку з округлими формами і великими грудьми. Інколи траплялося навіть, що я у напівтемряві під певним кутом зору. Не могла відрізнити Аделіни від Емеліни тому час від часу, у середу, вранці, тією, що несповна розуму доводилося бувати мені. Я скоровджувала волосся, вимазувала руки, вдягала на обличчя маску знервованої напруженості і виходила назустріч хлопцеві, що привозив нам харчі. Забачивши, як я швидко крокую гравійною доріжкою. Він уже здогадувався, що до нього йде та, що не сповна розуму, і починав нервово стискати і розтискати пальці на велосипедному рулі. Він сторожко, недовірливо передавав мені кошик, швидко засовував до кишені винагороду і хутко вшивався на своєму велосипеді, радіючи, що все обійшлося без пригод. Наступного ж дня, зустрічаючи мене в ролі самої себе, він із полегшенням посміхався. Приховувати вагітність Емеліни було неважко важко було всі ці місяці думати про пологи та можливі ускладнення я вже знала про небезпеку, яку крили в собі перейми. Матильда, мати Ізабель, не пережила другого нападу пологових мук, і думка про це годинами не йшла мені з голови. Страшно було уявити собі, що Емеліна страждатиме, що її життя буде у небезпеці. З іншого боку, лікар не був другом у нашому домі. І тому його присутності я не бажала. Він приїхав колись, оглянув Ізабель, і її забрали до притулку. Не можна було дозволити, щоб те саме трапилося з Емеліною. Він уже колись намагався розлучити двійнят. Не можна було дозволити, щоб тепер він розлучив за Меліною мене. Окрім того, відразу ж після його приїзду неминуче б виникли ускладнення дещо іншого порядку. Лікар справді повірив, хоча так і не збагнув цього до кінця, що дівчинка в тумані нарешті виломилася з панцера Німої, схожої на ганчір'я ляльку Аделіни, яка провела в його будинку кілька місяців але як тільки він побачить, що двійнят в Енджелфілді насправді троє, то відразу ж здогадається про істинний стан справ. Звісно, на час одного єдиного візиту лікаря, час пологів, я змогла б замкнути Аделіну в колишній дитячій кімнаті і наявність у будинку трьох дівчат лишилася б непоміченою. Але від лікаря усі б дізналися про народження дитинчати – і візитерів було б хоч греблю готи. Зберегти нашу таємницю не вдалося б. Я чудово усвідомлювала всю непевність свого становища. Я знала, що моє місце тут, знала, що тут мій дім. Не мала я іншого дому, окрім Енджелфілду, іншої любові, окрім Емеліни, іншого життя, окрім того, яке я вела в цих стінах однак жодних ілюзій щодо моїх прав на Енджелфілд у мене не було. Хто я така? Хіба я маю впливових друзів? Навряд чи можна було сподіватися, що лікар Моцлі відстоюватиме мої права. Та й містер Ломакс, який досі співчував мені, в лебонь змінить своє ставлення, коли дізнається, що я видавала себе за Адаліну. Наша з взаємна симпатія – не важила б за таких обставин абсолютно нічого. Сама ж Емеліна, нетямуща і лінива, безтурботно коротала дні у своєму добровільному ув'язненні. А для мене ці дні були сповнені болісних роздумів і не менш болісних вагань. Як вберегти Емеліну? Як вберегти саму себе? Щодня я відкладала остаточне рішення до дня наступного. У перші місяці я сподівалася, що це рішення згодом з'явиться саме собою, спонтанно. Хіба ж не вдавалося мені справлятися з набагато складнішими проблемами і в набагато складніших умовах. Отже, і ця проблема неодмінно знайде своє розв'язання. Бували моменти, коли я, вагаючись, кардинально міняла свою думку впродовж однієї хвилини. То хапалася за пальто, збираючись іти до лікаря і все йому розказати. То лякалася, що так я видам себе, а видавши сама себе, приречу на вигнання. І вішала пальто назад на гачок. Завтра, казала я собі. Завтра. Щось неодмінно придумається. А потім зненацька настав час, коли думати про завтра вже було запізно. Я прокинулася від крику. Емеліна, Промайнуло в моїй голові. Але то кричала не Емеліна. Емеліна несамовито сіпалася і важко дихала. Хропла і ронила рясний піт, як коняка. Її очі вилізли з орбіт. Зуби оголилися. Але вона не кричала. Вона мовчки долала свій біль, наче з'їдаючи його. І він, перетворюючись у її тілі на нову енергію, додавав їй життєвих сил. Крик – що розбудив мене, був не її криком, то кричала Аделіна, кричала несамовито, не замовкаючи аж до самого ранку, поки Емеліна не народила дитину, хлопчика. Сталося це 7 січня. Емеліна заснула, у вона посміхалася. Я викупала немовля, воно розплющило очі і здивовано вилупилося на мене, вражене дотиком теплої води. Зійшло сонце. Час для прийняття рішення я згаяла, так нічого і не вирішивши. Але ж ось маємо. Ми поза межею небезпеки. Ми проскочили її. І з нами все гаразд. Життя триває. І моє теж.